bil aladami tanada ala rutbi fa'ish hayatan 'ilman الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم بارك علينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم, لا لنا إلا ما إنك اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين لك الصلاه والسلام الله سبحانه وتعالى ولك كل كنيقه ولك كل سما الله جل جلاله ولك انك الصلاه والسلام على نبينا رسولنا محمد مصطفى صلى الله عليه وعلى اله وسلم ونيقو خاصه اوردته وسواء صحابه وجميع المسلمين في s Allahom subhanahu wa ta'ala razvolom nastavljamo govor o namazu Allahov poslanika alaihissalatu selam detaljno vjernik musliman stupajući u namaz donoseći tekbiratul ihram izgovarajući riječi Allahu Ekber donoseći početni tekbir <coughs> od sunneta jeste, dakle preporučujemo se da podigne ruke da podigne ruke prilikom donošenja početnog tekvira i o propisanosti dizanja ruku složni su islamski učenjaci. Pojedini islamski učenjaci su zauzeli stav da je dizanje ruku kod početnog tekvira vađib. Da je ruku kod početnog tekvira vađib poput imama Uzaje, Humejdija, Ibn Huzeime, poput dauda, Al-Blahirija i drugih. Ispravno je dakle na čemu je većina islamskih učenjaka da je to sunnet dakle sunnet podići ruke prilikom izgovaranja početnog tekvira i svih ostalih tekvira o kojima će biti govore kada dođu na red ruke prilikom početnog tekvira i na ostali mjestima se dižu kako se vjerodostajno prenosi od Allahovog posanika ali u visini ramena ili dakle u visini usiju, ili dakle blizu resica ušio. Dakle, to se vjerodoštveno prenosi od Allahov posanika, alihi salatu wasalam, u hadisima Abdullah i Umara, Malika ibn Huverita i mnogih drugih ashaba. Preporučuje se da ruke, dakle, budu, odnosno prsti ruku, dakle, da budu blago sastavljeni blagosastavljeni, ispruženi i blagosastavljeni. Ništa vjerodostojno da lohov poslanika Alihi Salatuva sam se ne prenosi o obaveznosti, preporučenosti, propisanosti okretanja ruku prema kibli prilikom dizanja dakle ruku. Kod početnog tekvira i ostalih tekvira da čovjek strogo mora voditi računa da je propisano da i ruke kao što i njegovo tijelo okrenuto prema kibli, da i ruke bude okrenuto prema kibli, ništa vjerodostojno Ne prenosi od od Allahov poslanika alihissalatu wassalam već jedin od ashaba. Međutim, ono na čemu se zasniva propis, jesu riječi Allahov poslanika alihissalatu wassalam, njegovi postupci, i <tip> slično, dok od ashaba dakle, ponekad se uzima, a dakle, ponekad ne. Što se tiče e, hadisa koga je zabilježio Imam Tirmizi, Od Ebu Horire Allah talam da je Allahov poslanik alihissalatusan kada bi dakle, dizao ruke pri početnom tekbiru da bi blago razmaknuo prste dakle, jedne od drugih. Privilkom dakle, donošenja početnog tekbira i dizanja ruku, taj hadis je slab. Vjerovatno ste čuli za taj hadis, međutim, on je slab. Imam Ebu Hatim alihirahmetullah kaže u svojim ridnom dijelu dakle da u lancu prenosila za se nalazi sporan čovjek Jahja Ibn Yaman. Jahja Ibn Yaman i kaže da je taj čovjek pogriješio u prenošenju ovoga hadisa i kaže, kaže da je taj hadis bealtil, dakle da je neispravio. Također, o ovom čovjeku kažu da je saduk, da je mnogo griješio, da je njegovo pamćenje na se mnogo promijenilo, dakle, pa zbog toga mnogo je griješio i da su mu, dakle, Uh, korili zbog velike greške. Kaže Imam Ahmed alihi rahmetullah, lej sebi huđe. Lej sebi huđe. Dakle, ne može se uzeti za dokaz. Dakle, taj čovjek sporan. A svi drugi koji prenose, svi drugi koji prenose, dakle, ovaj hadis ne spominju nešara asabi'ah. Kao što je spomenuo Jahja ibn Qatan. A budući da je makvul, da je sadug, da je mnogo griješio i da niko ne podržava ga u prenošenju ovakve verzije hadisa. Dakle, on se izdvaja. Dok drugi koti, Veliki muhaddisi, jer do pouzdani, svi prenosi, dakle da je Alahu poslanik alejhi sallallahu alajhi wa sallam blago, dakle sastavljao, sastavljao prste jedan uz drugog. Do, došao je i dodatak našare asavijahu odakle Jahije ibn Jamana. Kao što vam je poznato, postoji mišljenje da se trebaju dakle palčevima doditi resiti uši kod nekih islamskih učenjaka, pojedinih pravnih škola, dakle prilikom donošenja početno tekvira da se, dakle, palčevima e, dotaknu resice ušiju, dakle, ništa vjerodostojno da lohov posanika, alihi salatu, samo se ne prenosi o tome i dakle, o tome i ne bi trebalo tako postupati. I dakle, što se tiče okretanja ruku prema kibli, kao što rekao malo prije, ništa vjerodostojno da lohov posanika, alihi salatu, samo se ne prenosi i dakle, čovjek ne mora strogo da vodi računa o tome. Što se tiče hadisa koga prenosi Adullah ibn Omer, aka ja allahu poslanik alihis إذا wassalam أحدكم istaftaha ahadukum as-salat falyarfa yadaihi wayastaqbil bil-batin bil-batinihima al-qiblah takdakwa dwa stupa u namaz neka podigniesz swoje ruke i neka swoje ruke okrene prema zbog kažemo da se ništa verodoljstvene ne prenosi od Allahov Kusanika alihi sallatu wasalam. Spomenuo ga je Imam Beyhati u svome sunenu Al-Qubra i nakon što ga je spomenuo kaže Illa annehu daif fadarbtu alihi. Dakle, međutim kaže ovaj hadis je, je slob, ja, dakle, udaram po njemu od batišnjuka. Spomenuo ga je Darakutni, dakle, čovjeka koji se nalazi u lancu prenosilaca po imenu Omeir Ibno Imran. Povo mlancu prenosila cevoga hadisa nalazi nalazi se čovjek koji je sporam omerru bnom im koji je slab, sla, kaže je darekutni spomeno ga je u svome dijelu Bafe umo meru kindra. o prenosio ima i prenosjama koji se odbacuju Dakle pa zbog toga je Hadis izlab. Kaže također u svome ilau, da jo vaj prenosjats slab Kaže je bnu Ha hadituvu hadث bil bavail. Prenosio je dakle izmišljotine, izmišljaju od cikla prenosio je, dakle, izmišljene priče, oni je izmišljao o Mero Ibnu Iman, od, dakle, poustanih ljudi, zbog toga, dakle, nema nikakve mogućnosti da ovaj hadis bude vjerodostajen da se radi po njemu. Da se radi po njemu. Kao što je rekao, prenosi se od ashaba da su oni, dakle, tako radili. Vjerovatno, ništa vjerodostajna se ne prenosi od Allahovog poslanika, ali je srlocom pa čovjek ne mora, dakle, da strogo vodi računa pa neko je od ashaba nijetio tako, neko je nijetio na drugi način, dakle, to je ostavljeno svima nama da, dakle, čine kako pođe. Pojedini islamski učenjaci dakle, zauzimaju čvrstav da je sunnet. Da je sunnet, dakle, okrenuti ruke prema kriblje. Dakle, veliki islamski učenjaci, međutim, dakle, provjeravajući hadise, provjeravajući lance prenoslaca tih hadisa, uz veliko poštovanje prema tim učenjacima, dakle, moramo reći, dakle, da hadis nije vjerodostajan ne mogu, dakle, zasnovati tu praksu, ne mogu reći da je sunnet jer je hadis, dakle, i tekako, i tekako slab. Pojedini, dakle, kao što sam često spominjao, pojedini, i to nije u redu. spomnju hadise koji govore o drugom položaju, dakle, u namazu. S takvim hadisima dokazuju, dakle, da je kod početnog tegvira treba okrenuti ruke, dakle, da je propisan da se okrenu ruke prema kivli. Hadisi koji govore, dakle, o položaju na srđi, kada prsti i ručni, i ručni i nožni trebaju biti okrenuti prema kivli, ako dakle, to pokazuje ti magis. Dakle nije, nije u redu. Treba da naglasi kao što i ne biše bez spomenu ko kaže o okretanju prstiju prema kibeli ispomenuo, dakle, Hadis ispomenuo uh, govore ashaba, pa su drugi došli, dakle, i, i dokazuju tim hadijisima da je također potrebno okrenuti, da je od sunneta okrenuti ruke i prema kibli prilukom donošenja ili početnog kredbira, što nije, dakle, ispravno, nije omisno, dakle, treba da spomene, jer smo rekli i ponavljamo, i to je velika fajda, treba da, treba da je zabilježiti. Muhadisi nisu bili samo muhadisi, neko su i tekako bili fakihi, veliki fakihi, šariatski pravnici. Zbog toga i dan danas islamski učenjaci, i ovo je i svima nama, da ne govorimo o vjeri tek tako lahko, i dan danas islamski učenjaci zastaju kod imama Buhare i njevog sahija, ne znaju zbog čega imam Buhari ispomenuo hadis pod ovim poglavim. Zbog čega imam Buhari ispomenuo određeni hadis pod ovim poglavim. I dan danas islamski učenjaci stanu nad riječima Ibnu Taimi i kaže vallaha ne znamo šta je htio reći. Šta htio ovdje reći? A mi tek tako lahko se upuštamo i prišljamo Allaho izhajati na glavi. A učenjaci stanu na govoru imama Bukhari, na govoru šeha Islama ime velikih učenjaka kaže ne znamo šta je htio ovdje reći. Tu ostavljamo Allaho subhanahu wa ta'la, prepuštamo Allaho subhanahu wa ta'la, ne ulazimo u, je to? <coughs> Zatim, Qiyam i propis Qiyama. Kao poznato, kijam stojanja u namazu je fard rukn kod farb namaza, rukn kod farb namaza, dok je, dakle, sunnet kod na file i, dakle, dobrovoljnih namaza, kod sunnet namaza. Ukoliko čovjek bude obavljao na file namjerno u sjedećem položaju, nema nikakve smetnje s tim, dakle, da će njegov namaz biti duplo manje vredniji, čovjek mora se truditi da farb namaz obavlja stojeći. Fard namaz se mora obavljati stojeći, makar u prevoznom sredstvu. Fard namaz se mora obavljati stojeći. Dok kada je u pitanju srnet, kada je u pitanju na fila, dobrovoljni namazi i vitr, može se klanjati dakle, u sjedećem položaju. Nema nikakve smetnje s tim, dakle, da onaj koji bude klanjao sjedeći na filu, daži ikakvog opravdanog razloga, njegov namaz je duplo manje vredniji. Kao što se vjerodoslovno prenosio da Allahog poslanika i sr. Ukoliko čovjek bude imao opravdanje, pasjedio pasjedio obavlja onama sjedeci ima opravdanje bolest <coughs> bude bolestan pa bude primoran da dakle, da obavlja sjedeci ako bog da njemu se nagrada namaza neće umanjiti bi e se tako dakle, pisati se u potpunosti zbog hadisa koji obilježi imam Buhari i Alih ibn Ahmadulla od Musa Allaho, busanik, wassalam, abdu, Abu Musa al-Ashariya da rekao Allahu usanuke alayhi salatu wasalam ida marida alabd au safara kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan kada se čovjek razboli ili ode na putovanje a zbog toga dakle bude u nemogućnosti da ne ne može da praktikuje određeni ibadete koje je praktikovao dok je bio u mjestu boravka i dok je bio zdrav Allah Subhanahu wa ta'ala će zbog toga također upisati u potpunosti djel kao da je dakle kao da ga obavlja zdrav i dakle kod kuće all right. All right. All right, all right. dakle fard namaz mora se obavljati stojeći. Ukoliko čovjek ima opravdanje, bolestan je, maksimalno se mora potruditi da obavi nama stojeći, ako dakle ne može onda dakle da klanja sjedići. Kao što vam je poznato, da je lohov poslanje kanih izalocama jedne prilike pao sa, sa konja, pa je ozdvijedio ili svoje rame, ili dakle svoju nobu, pa je klanjao sjedići. I svi ja spravili je dakle, klanjao li za njim sjedići. Ibn Hađar, komitaršujući taj hadis, kaže da Allahov selam nije bio toliko dakle, bolestan da nije mogao stajati, dakle ovo je druga fajda, da nije mogao u potpunosti stajati u namazu, već dakle otežavalo bi mu stojanje u namazu. Bilo bi mu potiško, otežavalo bi mu odgađalo njegove njegov izličenje. Otežavalo bi mu bolest i odgađalo njegove izličenje, pa je dakle i tada. Koliko čovjek se pribojava da će stojanje u namazu gotovo stojanje u namazu namaz Allaho poksaniki ali salatu doće da dakle, namaz i učenje Kur'ana Allahu poksaniki sallallahu alejhi ve sellem učio na podne na kindi, i na akşam na sadbah od a ne pa ćemo, dakle vjerovatno dakle duže stojanje u namazu poteći mu poteškoće po dakle i izlečenje pa je dakle zbog toga sjedio a pa, dakle ukoliko čovjek se boji ako bude stajao fard namazu da će to stojanje a, otežati njegovu bolest, onda, dakle, nema smjetnje na sjedi. Što se tiče na file sunneta, dakle, čovjek može da sjedi i obavljanama. Posmatvujem da je loho posanika ih i srb sam nakon obavljenog vitra klanjao sjedijeći dva rekata. Pošto je, dakle, predanje da je loho posanika ali nakon što bi jeli pred zoru klanjao vitr, klanjao sjedijeći nakon toga dva, dva rekata. Ono je koji klanja sjedijeći bez opravdanog razloga jeli, sunnet njemu se piše pola nagrade od potpune nagrade namaza ukoliko bez opravdanja kanja ako kanja s opravdanjima onda mu se piše u potpunosti, u potpunosti. shodno u ovom hadisu kod obilježima u Buhari ako čovjek ima potrebu u nafilip namazu ili čak u farb namazu, ako je velika potreba da se osloni na štab, da se osloni na zid da se osloni pozadnije na zid nema smitnja koja ima potrebu dok je u nafir i tako je to odozvoljeno. Kao što se e, prenosi da je Allah karih i salatu da se nam se naslanjao kada je... Znati, u autu se ne može hvaljati, onda je hvala nama u autu. U autu ne autu da spito, U autu ne može. Da si pitao o autobusu, ali on možda možda mogu. Međutim, ha, auto, mi. ako sam ja vlasnik i vozim auto vola, nama se treba da nam bude napreši Ako je, je retimo, u Srbiji se nađemo, velika kiša pada, pljusak, ogromno i tako... Barak Allah, fik, spojim Nećeš u Srbiji prveste deset sahar. Ima dakle, Ikindija je poodne, mogu se spojiti. Akšan i Jacija mogu se spojiti. Za Musafira Jacija je, kao što smo govorili, do Sabaha. Dakle, ima, ako bol da, vremena. A Ikindija može... Ja sam ja imao jednu takvu primuću da je plusak bio ogroman i nisam... On te mogu izvaći, ja sam u Avstupanu. A tako je bio. Čovjek treba maksimalno. Bojim se da stoj izvjeti, da baš čovjek nemože da ne go Uglavnom, treba se čovjek maksimalno, to je stup vjeri, a to je treba ga čovjek obavljati na najpotpuniji način. Zatim dakle... Kaže Allahu kusani kallih, salacem haditha bilježio imam Bukhari, a tegu Musi al-eš'ari, kaže Allahu kusani kallih, salatu wasalam i da meri dala abdu, evu sa putive lehu mitlu ma kane ja'melu muqiman sahihan. Koliko čovjeko ide na putovanje ili se razboli, pa u takvom bude obavljao i, i sad će mu se ibadeti u potpunosti kao što ih je obavljao dok je bio da dakle se... Dakle, koliki itlanskućenaci kažu čak ako ne bi ni obavljao ibadete u takvom stanju. To je bolest ga spriječi da ste potpunosti. Ne obavlja nikako ih na putovanju ili dakle kada je bolestan da mi se dakle piše kao što je obavljao te ih badite kak je bio zdrav i kod kuće. Zatim sutra. El Ovo je dakle jedan veliki sunnet koji je tekako zapostavljen od svjesnijih muslima. Dakle, postoji veliko razilaženje kod islamski učenjaka, veliko, debelo razilaženje da li je sutra sunnet ili vađiv, da li je sutra sunnet ili vađiv. Veliki broj islamski učenjaka zauzeo stav da je vađiv, jer svi hadisi koji dolaze o propisanosti sutre dolaze dakle u zapovjednom načinju, u imperativu. Ređi su, la tu illa ila sutra. Nemoj da klanjaš, kao što je rekao Lohu Sanikalista, u od Lohu i Nomeru, nemoj da klanjaš osim i za sutre, i za pierde. To je Hadis. Spomenće, veliki broj Hadisa pa ste zapisati ako bude. Dakle, postoji veliko razilaženje. Ispravnije mišljenje ako Bog da je sunnet, pritvrđeni sunnet. Međutim, drago moja braćo, kad se kaže da je sunnet, nemojmo, to se i ne mora. Tako shvatimo. Vidjeli ste, ljubomoru Amera ibn Khattaba, Bilala radijallahu ta'ala, koji je udarao štapom onoga koji nije htio da poravna saf, jer nije poravnao svoj saf, udarao štapom. Bili ljubomorni na vjeru. Vidjeli ste njegovog sina, Abdullaha ibn Amera, kada je dolazio jem, čovjek iz Jemena, jel, pa ga pita, ima li ikakve mogućnosti tražiti da se izvuče da ne poljubi crni kamen, iako je to srne? Pa kaže, šta misliš ako me budu utiskali? Šta misliš ako bude velika gužba? Šta misliš ako me nekoj udari? A on svaki put ponavlja, vidio sam Allahov posla nikada ljubi crni kamen i ja ga A ovaj kaže, ejte, ara ejte, ejte, šta misliš, šta misliš, kaže, to tvoje šta misliš, trebuš će ostaviti u Jemenu. A ne ovdje doći i meni govori, šta misliš. Ja sam vidio Allahov ali nikada slavcam, da ljubi crni kamen, ja ću ga poljubiti. Pa se prenosi da je stojao satima i saatima dok ne dođe njegov red da poljubi crni kamen. To su bili ashrani ashabi velikog pravila koje smo zaboravili. Kada nešto, a, ne bi mogli da ostvari neki svoj cilj, da pobjede u bitci, vratili bi se pa bi gledali šta su zapostavili od vjere. Pa bi pronalazili da prije bitke nisu koristili mi svak. Pa su se vratili i koristili mi svak i pobjedili. Danas, Većina muslimana počesto i oni koji se busaju prsa i kažu ehli sunet val džamat, kada ne mogu da ostvare nekakav dunjaučki cilj, vrate se da vide šta i od vjere, ako može da se ostavi da bi ostvarili i dobili položaj i stolice. I tekako velika razlika između nas. A opet želimo dakle lohnu stanu ali hitokan. Dakle, po ispravnijim mišljenjem sutra je سُتره بريد فرجاني سُنّت وضي ابن عمر رضي الله تعالى نهما سبحانه إلا الله بسانيك عليه الصلاة والسلام ركاو لا تصلي إلا إلى سترة ولا تضع أحدا يمر بين يديك فإن أبا فلتقاتله فإن معهم القريم نمو إقلنتي أسيم إذا ستره إذا فرده ونمو إدوزوزتي نكمة الترجيس في التابة Ako on bude, dakle, i namiravao po svaku cenu da prođe ispred tebe, on da se bori s njim, to isto s njim, fe inna ma'hu el-karim, to isto s njim šeitan, karim, šeitan. Također, prenosi se od debu Sayyida al-Hudriya da je rekao Allah u Basanika alihi salatu selam, ida salla ahadukum, fel yusalli, kada neko od vas bude klanjao, neka klanja ila sitra, neka klanja, dakle, ثم سوتري يردي وليدنو منها انك سبرقو تشنيوي ولا يدا احدا يمر بينه وبينها فان جاء يمر فليقاتله فانه شيطان كان دزولي دكله نيكوميد بريدج از ازميدو نيغا اي سوتري دا Ne sad s njim šeitan, već on šeitan. Pa zbog toga islamski učenjaci, dobro dio islamski učenjaci kažu da se sutra postavlja radi šeitana. Ne samo radi ljudi, već radi šeitana. Ako i nema nikoga u sobi, ako i nema nikoga u mescidu, mi klanjamo postavi sutru. sutru. Smirćeš prije svega svoj pogled, ako budeš gledao sutru ili mjesto gdje dakle, ti pada jeli, glava na srždu, smirće svoj pogled, neće dakle šeitan te ometat u namazu. I ovi su dakle vjerodostanje. Pogledajmo kako su ashabi praktikovali ovaj i velika razga između nas i njih. Kurra ibn Ijaz kaže vidio me Umar. Umar stu, vidio me Umar kako ja hlanjam između stu, dva stuba. Između. Jedan stup s jedne strane, drugi stup s druge strane ja hlanjam između. Pa me Umar uhvatio za potiljak i približio jednom stugu i kaže klanjam za stup. Kaže Enes, vidio sam ashabe Allahu poslanika alihi salatu sam kako žure stubovima pred Akšam namaz i kladnjaju dva rekata prije Akšamskog farda. Kaže Na'fija, sluga Abdullaha ibn Omera, radijallahu ta'ala anhumma, Abdullaha ibn Omera bi požurio pa kada ne bi našao ni jedan stub slobodan rekao bi mi, vallini zahrek, okrenim svoja leđa. Ek mi tvoja leđa, budi mi ti sutra. Niko, dakle, od njih nije klanjao, kao što niko da Allahu B.S. nikada ne prenosi se vjerodosti predaja da je klanjao, a da ispred njega nije bio. Ili zid, ili bi dolažio ibn avbas pa zabao svoje koplje, ili bi bila deva ispred njega, nikada Allahu B.S. nije klanjao, a da ispred njega nije bila sutra. Zbog toga je dobro islamske učenjaka zauzima stav, jel? Da je vajživ, da je vajživ, da je vajživ, optimarno šel uklanio, je Što se tiče sutre sutra bi trebala da bude dakle ono što ispunjava ovaj propis, obavlja ovaj propis, sutra bi trebala da bude visine kaže se da to u hadisu arapski termin مؤخرة الرحم مؤخرة رحم رحله ono sjedalo koje se stavlja na konja ili na devu. A mu je dakle onaj zadnji dio. Dakle, zadnji dio. Vidjeli ste, na konju ili na devi sedlo kada se stavi, dakle, ima prednji dio malo uzvišen, ima zadnji dio. Prednji dio na koji se konjanik, ili dakle, onaj koji jaši na devi nasloni a se, dakle, naslanja naprijed ili, dakle, onaj zadnji dio malo uzvišen ako se naslanja nazad. Taj zadnji dio sedla je velik, dakle, koliko jedna potlatica. Dakle, od visine s ovog srednjeg prsta do dakle lakta. Od prilike nekih 46, kaže u islam škručan, učenjaci 46,2 cm. Toliko bi dakle trebala da bude sutra visoka. Što se tiđe hadisa, kome se spominje hat, linija, ako ne nađeš ništa, traži, traži, traži, traži, ako ne nađeš ništa, onda pouci liniju da je togo de sutra halai hadis bat tako slab i tako slab sabrežuju su mnogi Ahmed Abu Davud ibn Abi Shaybah imam Bihati na Hibani ibn Khuzaime među tim hadis je slab u sanedu lanču prenosilaca nalazi se čovjek po imenu Abu Muhammed ibn Amr ibn Hurays al-Udri čovjek koji je nepoznatog stanja, također njegov djed u Amšu prenoslaca nalazi se njegov djed i on je nepoznatog stanja. Imam da Darakutnik kaže za ovoga Ibu Mohameda ibn Amra ibn Hureytha, kaže La jesih, wa la jesbud. Dakle, hadis koji on prenosi, nije vjerodošen, niti potvrćen. Kaže, imam Ibn Hajar u tehdivu prenosioći riječi ri ri ri od Ahmeda al-Katdaif, hadisu kojim se spominje Cekta, jel je slab hadis kaže ima nalik u modavani u svome vrijednom djelu al-hatpu baltilun hadis dakle koji govori o crtije ništa van. Sutra dakle mora biti veličine lahta i uglavnom trebala bi da bude odaljena od vašeg mjesta gdje stojite u namazu tri podlaktice. Jedna, dvi, 3. Dakle od vaše mjesta gdje stojite trebate dakle na razdaljeni od tri lakta staviti sutru u visini od jednog lakta. Zatim, pogled u namazu. Kada stupimo u namaz, da nesimo početni tekbjer, gdje ćemo usmijajiti svoj pogled? A? Nisamaj mojeg početiš. Kako? Nisamaj mojeg početiš. Ko srđe na srđu. Alko ko drugo mislim? Srst, dokaz? Pa ne ima dokaz da to ne je tu. Koliko kažeš? Kaže, je jedan brat Bilal Bosić, kaže, što su bušnjanka, male vratovi, kaže, što god pitaš. <laughs> Čovjek kad kaže, spomene neka nekakav propis, ne može uvjeti s haviju i baklaviju, budeš uti ako ne znaš. Dokaz. A. Dakle, spomenut ćemo, spomenut ćemo neka mišljenja. Prenosi, imam bijak gde bilježi od Anas radijallahu ta'ala anta ana subita wa Allahu posanika ya Rasulallah eyna adal basari fi salat kada usmjerim kada spustim svoj pogled po namazu dok sam u namazu Ve Allahu posanika leh salat sam rekao inda mawdi sujudik ya Anas rata na mjesto gdje činiš srca O Anas vidjes imam bi hakika ka usme sunenu Međutim, ulanci prinasilaca nalazi se čovjek po imenu Ar-Rabi ibn Bedr ibn Amr ibn Jarad At-Tamimi i oni metruk ostavelsi. Metruk, dakle, njegovi ahadisi ostavelsi. I Wahin, čovjek koji mnogo bišio. Yahya ibn Amin kaže za njela daif, lej sabiši. Slab, išta nevriedi. Zatim rekao je Abu Dawud za njega, dakle, ovoga ar ibn Bedra, lai jakub hadithu, njegovi ahadisi ne bi lježi, piše. Imam Nisai je takođerakav me truk, ostalia se. Kaže Ebu Hatim, la ištađal bih, wa la bi rivajatihi, fa innhum taifu l'hadisu. Niti se zabavlja njima, niti njegovim predanjima, koje vam prenosi, jer on matle slabog hadisa. Također u lancu pranaslata nalazi se drugi čovjek, koji spora, pod imen, po, po imenu Nasr ibn Hamad ibn Ajlan al-Bajali, Yahya ibn Ma'in kaže za njega Nasr ibn Hamad, kada bi, čovjek Nasr ibn Hamad je odlažljivac kaže bozur a la yektub aw la yuktab hadithuhu njegovi hadis ne pišu kaže bo hatim za njega metruku hadis njegovi hadis daf' dakle, ostagri dakle ovaj hadis nije vero ovaj hadis nije vero dosta dalek koji zastupaju ovaj stav da treba pogledu, namazu u smrti na mjesto sežde, dokazuju hadisom ajše radijallahu ta'ala anha da je rekla Kako Allahu poslanikih alejhi salatu vesselam kada bi ušao i krabu ma jaweza basaruhu mawdiya sujudih hatta kharaja minha jegol pogled ne bi se dakle podizao iznad mjesta gdje bi obavljao seždu sve dok ne bi izašao iz Kabe hatta kharaja minha a روايات trai possibno naglasam dakle ovaj kraj Kaže Ajša Kada bi ušao u Ka'bu, njegov pogled ne bi prelazio mjesto gdje, gdje bi činio seždu sve dok ne bi izašao iz Ka'be. Ovaj hadis sporan je zbog lanca prenoslaca. U lanca prenoslaca nalazi se čovjek pod, po imenu Ahmed ibn Isa ibn Zajde l'Ahmije, Tunisi i Misri. Kaže ibn Hadis za njega lehu menaker, dakle postoje hadisi koji su čudnovati. Kaže tarekutni lej sebi qavi i ibn Tahir ga je ocijenio laždiv cen. Dakle, ako bi se prihvatio hadis, kaže Ebu Hrátim u svome vljednom djelu Elilal, hadis munker, dakle neispravan, hadis čudnovat odbacuje se. Međutim, ako bi se ispravio hadis, ako je bi bio vjerovostan, ako bi se pokušalo doći sa drugim hadisma da se ovaj hadis digne makar na stepen dobrog hadisa, jasno riječi Ajše radijallahu ta'l'anha na kraju htta hređa minha, sve dok ne bi izašao, iz nje ukazuju Allah, uposlanik alihissalatu wasalam, kada bi ušao u kabu i da nije obavljao namaz, ne bi dizalo svoj pogled. Hata haređe minha. Ako bi obavljao namaz, sjedio posle namaza u Kaabi, i dalje bi tako bio pogled spušten zbog tog blagoslovnog mjesta. Zbog tog blagoslovnog mjesta. Pa kako sa ovim hadisom da nas neko obavezuje i da kaže da je propisano spustiti pogled jali, na mjesto sežde. Dakle, ovaj hadis, s njim se ne može dokazati ovaj stav a prije svega hadijs je slav zbog djeli čovjeka koji je sporen u lanci pre nasilaca. Također, dakle, Hadis koji govori o pogledu, usmjeravanju pogleda, ukaži prst kada je čovjek ateše hudu, a dakle, drži ispravljen prst, pokazuje prema kibli, dakle, miče svojim prstom, dakle, miče, Se kaže kada se prenosi abijesiju i micanje prsta misli se, jel malo, a ne kao što neki misli. Dakle, tahrik u arapskom jeziku je, dakle, pomicanje, pomijeranje, blagopomijeranje, a ne, dakle, u potpunosti ispuštanje, hadizam, ispuštanje, ne. Dakle, ili, dakle, blagopomijeranje ili, dakle, pokazivanje u pravcu kible, a što se tiče predanja, dakle, okruženju prsta, onaj slaboj, po njemu se ne može raditi. Također, dakle, ovaj hadis koji govori o usmjeravanju pogleda, je u svojoj kazi prst slabo, ne može se raditi po njemu. Pokuđeno je da čovjek okreće svoj pogled, dakle u namazu, ako nema potrebe za tim. Pokuđeno je da okreće svoj pogled desno i lijevo, ako nema potrebe za tim. Ako ima potrebu za tim, nema nikakve smetnje. Ako ima potrebu. Žena, dakle, koliko planja u kući, ne znam, na šporetu, šporet je vrelu, peć je, dakle, na, na peći posti mlijeko, ne znam, i skipić, ili ili je djete blizu, jer peći boji se, dakle, nema smetnje, da okrene, usmeri svoj pogled desno ili lijevo, da vidi, dakle, da se, da se smiri, dakle, u namazu, da se koncentruje u namazu, da ne brine, dakle, o svome djetetu dok je u namazu. Dakle, nema nikakve smetnje. Dok, ako nema potrebe, okretanje desno ili lijevo je pokuđeno. Taj koji se okreće desno ili lijevo, iz potrebe mora voti računa da ne okrenim svoja prsa, da ne okrenim svoje tijelo, dakle desno livo. Dakle, okretanje glave, desno livo, nema ne ima smetnje kada postoji potreba. Ako nema potrebe, onda je, dakle, pokuđeno. Onda je pokuđeno. Jer Allahov poslanik alihi salatu wasalam, dakle, i hadisi koji su jasni kao što je jasno sunce u zenitu i koji nam govore da čovjek osmjerava pogled tamo gdje će se najviše, jel, koncentrisati i skrušiti. Ono što će ga najviše Ja li za je u sebi imamazu Allahu poslanik alayhi salatu wasallam traješkom oka dakle pogledi usmjeravao i vidio bi čovjeka kako prilikom odlaska dakle u far namazu dok je predvodi džemat vidio je čovjeka koji i odlazi na ruku i odlazi na seždu a ne zateže svoja aliđa kada odje na ruku dakle ne ne pre dakle ne ode da dakle, to upotkonsi ne zategne svoju aliđa i također na seždi Zatim Ko nam je premio namaz Allahovu poslanika alaihi sallam? Ha? Ashab? Ashabi. ashabi dakle, uglavnom kada se govori o namazu Allahovu poslanika alaihi sallam, govori se o fard namazu, u jemaat. Pa kada budemo govorili o učenju na dnevnim namazima, spominjati dokaze koji govori da je Allahovu poslanika alaihi sallam učio i dok je bio na dnevnom namazu, ashabi su vidjeli kako se pomjera njegova brada. Njegova brada Allahov poslanika je bila velika. Kad su vidjeli kako, ako je obalazal u smrti smjerti podgledu pravzu sežde, kako su mogli da vide? Kako su mogli da vidi Allahov poslanika kako spušta svoju unučicu u mamu, ksjerku od svoje ksjerke Zeynebe, dok je predvodio džemat u fard namazu. Kada bi išao na sežde, spustio bi u mamu, kada bi se dizao sežde na kijam, na stojanje, ponovo bi uzeo ja li a shvabi nam prenije da te gledali vollahu poslanik ali salatu sun ufadna masu tako dakle, nisu smirava zbog toga dakle, kle islamski učitelj stava da dakle pogled se spušta na ono mjesto koji će nas najviše smiriti tu na nazu pošto dakle govori islamski učitelj kako i da treba dakle, da se spustiti ovdje ili ondje kao što imam taha vi alihi wa hudula u svojim dijelima, mišlju, lahtaru, šar nanju, lahtaru, govori dakle kada je čovjek na kajanu da treba usmjeriti pogled mjesto sežde, kada je na rokuvu da treba usmjeriti pogled u svoje je da dakle nožni prstil, kada je na seždi dakle treba gledati je li niza se, jeli, međutim zato nema dokazanje. Zatim, gdje se stavljaju ili kako se stavljaju stopala kada se stupi u namaz? Da li se stopala, dakle, skupljaju jedno s drugo, da li se raširuju mnogo, koliko se raširuju? Dakle, ono što je najispravnije jeste dakle, da se normalno staje, normalno prirodno, da se staje niti dakle, mnogo da se čovjek Raširi niti dakle da je stopalo jedno uz drugo. I dakle, takav položaj stopala je tokom cijelog na nazad. Od početka, od tekvira, početnog tekvira, tekvira to je hran, do spuštanja na seždu i na seždi i nakon toga sjedinje i predaja selama mnoge, kao što si ih dakle stavio na početku, razmaknuo jedne, jedno od druge, takav položaj stopala diva do kraja namazad. Nema, o tome će doći govorak obogdan, ja. nema dokaza koji naređuje da se čovjek dok je na seždi nema jasno verodostojnog hadisa koji nas obavezuje da spojimo stopalo u stopalo dok smo na seždi, a većina to braći raditi. I gada pitaš za hadis, dobro dio ne možeš se sjetit hadisa, sjeti dokaza. Drugi, onaj manji dio, mala manjina od manje dijela, kaže hadis kod imama muslima da je Allahu poslanika alihi sallallahu <coughs> alaihi da ga je Aisha radijallahu karama pronašla na namazu pa je pružila dakle svoju ruku i stavila svoju ruku na njegova dva stopara, rasan aqibah i vidjela ga je da je, bio, da je sastavio članak uz članak, međutim, nije tako kod imamo muslima. Tako kod imamo muslima nije zabilježeno, tako je zabilježeno kod Ignoho zemlja. Rasan akibehi, o čemu će biti tako ovdje više govore. Tako, dakle, da, kao što reklo, od početka do kraja namaza stopala su odvojene. Dakle, o ovom kažem, ko želi da prihati pa da radi, dakle, a kad dođe govor o ovome, detaljno će vam spomenuti hadisa, da budete šel do hotela. što više uđeni. Također, dakle, e, kod početnog tegvira e, sastaviti jedno stopalo uz drugo, sastaviti članke, nije potvrđeno. Čak se, dakle, i od Ashaba tako <tose> dakle, mišljenje ne prenosi. Oni su smatrali pokuđenim da čovjek, dakle, i kada je u velikoj tegobli, kada je, dakle, tijam se oduljio, stajanjem namaz se oduljilo kod taravih namaza da se spoji jeli, jedno stopalo uz drugo, dakle, oni, oni bi više voljeli da se čovjek malo nastali na jednu nogu i na drugu nogu, dakle, nego da spoji jedno stopalo uz drugo. Koliko je vakta? Mm. Početna dola, nakon što čovjek, vjernik, vjernica stupe u namaz, donesu početni tekvir, tekvir to je hran. Propisuje im se da provuče početnu dolu. I dakle ona je od slneta izuzeva. Hm? Učili se početna dola u dženaziji namazu? Na tom je stavu većina islamskih učenjaka. Da se, dakle, početna dola ne učine dženazije namazu. Izze u kanepijske pravne škole. Obladaj! Obladaj! Hanefijski pravnici Rahimahullahu Ta'ala dakle kažu da je propisan učiti početnu dovu. dakle i kod dženaze namaza. Jer većina mm -hmm. iskola uključuje kada to dalanje propisano kod dženaze namaza. Pošto je dakle hadis u kojima se spominje ta početna doa Allahov poslanika alihi sallatu ve selam. Potako Abu Hurajra radijallahu ta'ala prenosi da bi Allahov poslanik alejhi salatu ve selam dva puta zašutio Dakle, puta šutio kada bi donio početni tekbir, pa bi šutio malo, a zatim bi počeo sa učenjem sure Al-Fatiha i tako dakle, kao što će doj drugi hadisi i potpunije ovo umercvtColoriti, nakon proučenog svog, dakle, kjeraveta Fatihe i sure Allahu subsan ta'ala i sallallahu alayhi wasallam, pa malo zašutio, a zatim dakle otišao na ruku, do, donio tekbir i otišao na ruku. Hadisi koji govore dakle, da bi šutio između fatih i Sure, jer nisu vjerodostojeni i ne može se raditi. po njema, pogotovo, dakle, oni koji obavezuju imame da malo šute, da ovi, dakle, za njih prouče Fatih-e, dakle, to je neispravno razmišljeno. Dakle, Ebu Horeira radi allahu talama prenosi da bi allahu bosanika alihi salatu osram zašutio između početnog tekvira i učenja, dakle, Sure ili fatih pa kaže Ebu, Ebu Horeira izračunao bi da bi malo tako dakle, šutio pa bi ga upitao Allaho poslaniće žrtvujem svoju majku i svoga babo za tebe ta tvoja šutnja između početnog tegvira i učenja a al fatihe zbog čega šutiš kakva je to šutnja pa je rekao Allahu pisanje ali se lovsam dok šutim kažem بين u sebi kažemo sebi allahumma ba'id bayni wa bayna khataayae kama ba'adta bayna al mushrike wal maghribi allahumma naqqini min al khataayae kama yunqqal thawb al abyad min al dals allahumma ghsil ذاتي مؤلاء ابن ابي طالب رضي الله كرامل نفرنا سيبه الله وقصانيك عليه الصلاة والسلام وقصد في الدنيا قوشتني تكبر أجل صديق قوشت مدو وجحت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفة والأرض حنيفة وما أنا من المشركين ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شرك له وبذلك ومرت وأنا من المسلمين اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت انت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لاحسنها إلا أنت واصرف عني سيها لا يصرف عني سيها إلا أنت لبيك وسعديك والخير كله في يديك وشر ليس إليك أنا بك وإليك تباركت تباركت وتعليت أستغفرك وأتوب إليك حديث بديج من Međutim, ova doba po ispravnijem mišljenju uči se na noćnom namazu. Uči se na Ako bi se ponekad proučilo, dakle, na, na dakle, ovim 5 dnevnih namaza, nema smetnjevnih. Uglavnom, ova doba je došla i zabilježena je, dakle, na vitr namazu. Zatim, e, Ibn Omer, radijelahu ta'al An-homa, kako bilježi ima moslim, spominje Da 1. aprila su suplajali su Allahim poslanikom ali i selocem jedan čovjek. Dakle, nakon što su so odpočeli sa namazom, rekao je Allahu ekberu kebira, walhamdulillah katira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Allahu poslaniku alejhi selam nakon što je završio namaz, upitao je meni liqa qailu kalimata kada wa kada, ko je rekao? Oni reči malo prijat Pa se javio čovjek, rekao, ja sam taj Allahov poslaniče, pa je rekao, a džib tu leha, futihaq leha, ab vabu sema. sam se tom dovom, zbog nje su otvorena nebeska vrata. Kaže Ibna Umar radi Allah, odkak'a sam čuo te riječi Allahov poslaniča nikada nisam išao staro. To je bio Ibna Umar to je bio Ibna Umar koji je na kojim sve mjestima je klanja Allahov poslaniča. A bi on klanjal koji istraživalo na kojim mjestima bi Allahov poslanik spuštao svoju stopu. Pa bi on spuštao i govorio, kamo se reći da ja svoju stopu spustim na mjestu na koje je spustio Allahov poslanika. Koji jedne prilike, Abdullah ibn Umar, jedne prilike ide na svojoj jaharici i spušta se ovako, ničega nema, zatim se ponov podiše. Ovi koji su bili s njim na putovanju začuđeni, zbog čega to? Kaže Putao sam sa Allahim poslanikom alihi salatu sallam pa je ovdje nekada bilo stablo i bila je grana pa sam vidio Allahog poslanika alihi salatu sallam na ovom mjestu kako se sagnuo da bi prošao izbjedao granu a pa zatim se ponovo vrtu pa Abdullah nema više drata, nema više grana. Ja sam vidio da se ono ovdje bio i u ovakvom položaju sagnuo se ja hoću da se sagnu. Pa ekrem ekonullah kao što je poznato da je čak raspitivao se na kojim sve mjestima Allahog poslanika alihi salatu sam je obavljao malo množda. To bi obdolajno narišao, obavljavo obavljav, malo naša. To su naši djedovi i naši predsvi. Međutim, onočali, sinovi, lepi. zli potomci. Allah umustava, malih i Također, ane si gnu malik, Allah, htelam, kako vidiš, ima muslim. Jedne prilike, Allah, bo san i k'alaihi sallam, klanjao je ljudima, pa je došao čovjek zadihano, teško je disa ujeru malo požurio na namaz pa je dakle, nakon što je dunio početni tagbir, stupio na namaz rekao alhamdulillahi, hamdan kathiran, tajibin, mubarak fih kada je zabršio allahu basanik alihi sallat sam sa namazom rekao je ejukum ilmutekelimu bil kalimati je onaj što je malo prije rekao jali te dotične riječi pa je rekao čovjek došao sam jeli užurbano žurio sam okasnio sam pa sam rekao te riječi kaže Allahu poslanik alihi salatu ve selam vidio sam 12 melika kako se natječu koji se od njih da zapiše tu tudah koji će od njih da zapiše dakle u duha alhamdulillah hamdan katiran tajbi mubarakin fi <coughs> što se tiže hadisa u kome se spominje početna dova subhana tebahu bihamdika wa tebaraka ismuk wa ta'ala jadduka wa la ilaha dhyruke, jerovatno se to nađu u pojedinim knjigama dakle bosanskom jeziku koji ga snašaoju namaz odog ko se nikalihi sallallahu da se pripisuje ove riječi Allahu poslaniku ali sam za Allahu uzanik nije učio ovu du'u Allahu poslaniku subhanake Allahumma rabbihajik nije učio što to dakle učili njegovi sahabi konkretno na robu Allahu Hadis koji ga prinosi Aisha i pripisuje se dakle ove riječi se pripisuje Allahu poslaniku alayhi salatu wasallam da to nije nije vjerodosterno. Zato dakle Omerod ili lohtaran je učio ovu dovu. I, dakle, od je da se mijenja između dova, da se čovjek ne pridržava ili stalno, kao što je poznato ovom pravilu, vjerovatno je poznato pravilu, ukoliko se e, više e, prenosi postupaka vezan dakle, za određeni položaj od Allahov poslanika, ali se od sam vjerodostivno prenosi, onda je dakle najbolje mijenjati. Kao što se e, prenosi više načina kako da čovjek odpočne jeli svoje dobro djelo, svoj gol, svoj vaz, nekada sa bismilnom, nekada sa zahvalom inanhamdelillah, nahmaduhu wa nasteinuhu, nekada sa qur'anskim ayetima, jeli pa je bog toga najbolje jeli mijenjati. I u tome znači <coughs> možda nekada čovjek neće biti u mogućnosti e, ne poznaje kuranske ajete koji govore na temu o kojoj on želi da progovori. Ne može da spomene pa će reći bismillah alhamdulillah nastaje. Ili možda neće imati mogućnost da hutbetu ihrače i podržu je li hutbuka od pošlin alhamdulillah mahmdu lillahi ili podrža dova da je proči očerći bismillah alhamdulillah والصلاه والسلام على رسول الله. Dakle u tome je velika mudrost pa zbog toga dakle vjernici kada je u pitanju i dakle početna dova trebali bi da, jeli, mijenjaju, nekada da uče jedno nekada drugu, dakle, ove koje su vjerodošljeno prenesene od Allahovu, kod sanika alaihi sallatu sallam i njegovih ashaba. Rekli smo dakle, ukoliko neko od ashaba izgovara neke riječi, govori o nekom propisu, radi dotični postupak i mnogi drugi ashabi čuju te riječi, prate njegova dijela, njegove postupke i šute o tome tada, dakle, njihovi postupci uzimaju se za propis tada nihoi postupci uzme se za propisi koliko se ništa o tome ne prenosi od Allahaov poslanika ali sallallahu sallam ništa se ne prenosi od Allahaov poslanika ali sallallahu sallam o tome dolazi ashabi rode brd svim ashabima pred svim ashabima dakle onda takvi postupci takve riječi ashaba uzimaju se za propisi postaju dakle sunne saćemo kako ovdje ovdje pa kad ćemo još hoćela steći putanastaviti nastaviti kod iste azi dakle razgovaranja audio da ti بسم الله أجلنا قتل في الشرقين وإن كشفني الجوزي عالما فالعلم ميراث النبي عهدتكم أنتم بقايا يا عربي مدوا يدهوني لقالب وداف الطالبي هيا <تصفيق> فوافروا له ما للفتاة من مطلبي يا عربي عهدتكم أنتم بقايا ادعو لي وانبي ايا من مطلبي نعم وهمن عامل ذاك كتعالي